з сивою бородою навколо і без того великого обличчя. «Іван, то мене таке можна впізнати? Ти добре виглядаєш, такий солідний чоловік. Вип'ємо по 50 грамів кон'ячку за зустріч. Був час обідньої перерви, і в кав'ярнях не було вільних столиків. Ходімо до мене». «Ти ж пам'ятаєш, я тут поряд!» Іван зрадів запрошенню. Олеся навіть була, подумала, що він без грошей, радий не витрачатися на кафе. Але поки вони йшли вгору від Хрещатика до Олесиного дому, Іван худко купив маленьку пляшечку коньяку і велику коробку цукерок. «Я тепер сама, батьки померли». Мама минулого року, батько цього. Мої співчуття у Лесю. А моя мама, ще жива, виховує онуків. А ти сама? А я сама. Колись Іван був хлопцем у Лесі. В одній єдиній перегородженій незліченними шафами кімнаті мешкало троє. Мати, що була вічно на роботі. Батько, якого на роботу не брали. І студент третього курсу – Іван. Там, у темному душному закутку за книжковими шафами, був його диванчик і письмовий стіл. Куток Іванового батька також було відділено, але шафою для одягу. І той куток був значно ліпший, бо батько захопив собі вікно. В Олесі з Іваном була любов з усіма атрибутами божевільного кохання тих часів, коли воно було єдиною сферою, куди безкарно можна було вкладати енергію молодих сердець. Виникло питання про шлюб. Перший раунд розмов відбувся саме в цій кімнаті. Звичайно, Олеся не могла не подобатись. Яка дівчина? Одна усмішка, чого варта? А ще й навчається в консерваторії. Де жити? Звісно, у нас. У нас чотири кімнати в будинку на провулку Дзержинського. І знає, він у нас бував. Це добре треба було прислужитися режимові, щоб отримати житло в тому будинку. Іванів батько був з репресованих, тому й не мав ні квартири, ні роботи, ні зубів не здоров'я. Він дуже пишався своєю політичною неблагонадійністю, бо більше пишатись не було чим. А тут така товаришка ходила до їхнього дому. Іван активно намагався не слухати батька, казав, що йому не жити без Олесі. Він зніме квартиру, піде працювати, але Олесі не покине. А Іванів батько знайшов спосіб зупинити сина. Він помер у той же день, коли Іван і Олеся занесли заяву до ЗАГСу. Другий раунд перешлюбних переговорів з батьками Олесі так і не відбувся. Олеся плакала, розповіла своєму батькові усе. Він довго відмовчувався, потім сказав, «Якщо Іван все-таки захоче прийти...» Мій дім, наш дім, для нього відкритий. Якщо ти захочеш піти з ним, я зроблю, що зможу, аби тобі було добре. Олеся не пішла з дому батьків. І нікого так і не привела в ці радянські хороми. Іван захоплено розглядає Олесине помешкання. А можна сюди глянути? А то я вже забув. Будь ласка, а я не забула вашої кімнати. Було б що пам'ятати, скривився Іван, розглядаючи то стелю, то підлогу. Прекрасно. І стан цілком задовільний. Батько перед хворобою зробив ремонт. Я зварю каву. Чайника в мене так і нема. На столі у вітальні сумно задзенькали маленькі філіжанки і чарочки. Вони стояли тут, у цьому ж серванті, в ті далекі роки. Коли? Я хотів запитати тебе, Олесю, тоді, того року, в тебе не було проблем? Яких проблем, Вася? Ну, жіночих. Що ти маєш на увазі? Чи не мучилася за тобою? Дуже мучилася. Я розумію, але я не про те. А про що? Ну, чи не було в тебе? Ну, невже ти не розумієш? Ні, не було. Я дуже хотіла, щоб було. Думала, тоді б і твій батько з того світу дозволив би тобі. Ні, не було Я і зараз весь час думаю про тебе, Олесю А я перестала, довго згадувала, а тепер перестала Життя йде Так, життя йде, сумно погодився Іван і змінив тему Ти знаєш, я тепер працюю з нерухомістю Як рожет чоловіки Яни, подумала Олеся Якщо не думаєш продавати цю хату, захочеш іншу, на Гаваях або на Майорці, або на іншій вулиці в Києві, чайник почне тебе переслідувати, чи батьків привід, звертайся тільки до мене». Іван простяг візитівку. «І будь певна, я тобі дам ціну. Ту ціну, за скільки така хата йде далі, обіцяєш». Я поки не думала про це. Як надумаєш, дзвони. А зараз вибач, мені треба бігти. Радий був тебе зустріти. Раді, що ви вже відходите від вашого горя, Олесю Олексіївна. Віталися батьки її учнів.